Kapa Mátyás, Sós Tibor, Epilógus. Elnézést a késésért, mondta Réka, levegő után kapkodva, amikor odalépett a széles lépcsősor aljában várakozó két férfihoz. Semmi gond, mosolyodott el az idős, joviális úriember. Legalább volt módom elmesélni Williamnek, kit is ábrázol ez a szobor, intette a hatalmas épület előtt emelkedő talapszaton helyet foglaló alak felé. Kicsi félreértette a rajta szereplő, Arany! Feliratot. Két hét telt el azóta, hogy a farkaslak és a révés család néhány tagja összegyűlt a zserbóházban, és ott hiába várták az Amerikába szakadt távoli rokon. William Reeves ugyanakkor csöppet sem bánta, hogy azon a napon nem lépett be a ajtaján. Ha megteszi, az élete talán nem vesz ennyire váratlan és idilli fordulatot, és meg lehet, hogy már másnap haza is indul. Azóta viszont folyamatosan halogatta a New Yorkba való hazatérést, hogy csak még egy hetet, még egy napot tölthessen Budapesten. Leginkább azért, hogy ne kelljen elszakadnia egy Judit nevű angyaltól. Aki egyébként az első együtt töltött mámoros éjszaka után, reggelizés közben, pár eléggé keresetlen szóval meggyőzte arról, óriási baromság volt, hogy nem akart megismerkedni távoli vagy a rokonaival. Ha ő nem unszolja, Miriam talán soha nem hívja fel Farkasakirékát, hogy egy újabb találkozóról beszéljen vele. És akkor talán arra sem került volna sor, hogy megosszák egymással mindazt, amit a családi legendákról tudtak. Elhoztad? szegezte a lánya kérdést az amerikainak. Az bólintott, és a váltáskájából erőtúrt egy sejemkendőbe bugyolált apró tárgyat. Ez lenne az? Uszta fel a szemöldökét érdeklődve, bárhegyi Béla. Ez bizony, felelte büszkén Réka, és heves integetéssel próbálta sürgetni vidiemet, hogy bontsa ki végre a kis csomagot. Hihetetlen, nem? Én már néhány napja megcsodálhattam. Annyira különleges, hogy ennyi év után is. Ahogy a kendőből előkerült az ősöreg, griffmintás kulcs, Béla döbbentem rá. Hirtelen könnyeg gyúltak a szemébe. – Baj van, Béla bácsi? – fürkészte aggódva az öreget Réka. Várhegyi Bélában ekkor egy gyermekkori emlék tódult fel, amit régen eltemettek az azóta történt események. Mély áhítatta a nyúlta kulcsért, és szinte megbabonázva bámulta, ahogy a tenyerébe vette. Forgatta, nézegette, és mondani szeretett volna valamit, de nem jöttek szavak kiszáradt cserepes ajkára. – Ezt a kulcsot én ismerem. Szólalt meg végül szinte alig halhatóan. Gyerek voltam, nagyon kicsi még. Volt egy mackó, öcsinek hívták. Az a mackó őrizte ezt a kulcsot. Egyszeriben túl sok minden futott át az agyán. Pillanatok alatt évtizedek képei peregtek le a szem előtt. Érezte a fájdalmat, a bánatot, a félelmet, a dühöt, a reményt, a ragaszkodást, a kiszolgáltatottságot, aztán a felszabadultságot, az örömöt, a szeretetet. Meg annyi érzelem söpört végig rajta. Végül csak alig pár szót mondott. Régen elfelejtettem. Nem is gondoltam rá azóta. De biztos vagyok benne, hogy ez volt az. De akkor hogyan került Amerikába? Ráncolta a homlokát Réka. Annyira nem nehéz kitalálni, ingatta a fejét Béla. Velem együtt a kulcs is az apámhoz vagyis a nevelő apámhoz került. Ő vihette magával, amikor diszidált. És Lám most az unokája visszahozta. Ide, hozzánk, ahonnan származik. Elképesztő, szólalt most meg William. Regénybe indik, rá Réka, majd nagy levegőt vett. Amióta megbeszélték a kulcs további sorsát, azóta ott motoszkált benne a kószagondolat. Biztos, hogy oda akarjuk adni a múzeumnak? Kérdően nézett a két férfira, azok azonban szinte egyszerre bólintottak. Itt lesz a legjobb helyem. Béla nagyon határozott volt. Így lesz mindannyiunké. Az enyém is, a maguké is, de még az unokáiké is. Akkor essünk túl rajta, sohajtott a lány. A múzeológus, akivel tegnap beszéltem, már vár minket. A kósza gondolat azonban még mindig ott volt benne, miközben az öreg kezében tartott régi kulcsot nézte. Hogy talán mégsem kellene. Hogy mégiscsak meg kellene tartani. Hisz így nem marad semmi más, ami ennyire erősen és kézzelfoghatóan kötni őket azokhoz a rég elhalt emberekhez, az őseikhez. De ez valóban csak egy kósza gondolat volt csupán. Várhegyi béla markába zárta a kulcsot, a két fiatalra pillantott. Azok egymásra néztek, bulintottak vagy lassan elindultak felfelé a széles lépcsősoron. Elsétáltak a sokat látott, roppant oszlopok között, majd elnyelte őket a Nemzeti Múzeum hatalmas bejárata. Vége.